Eta gurekin nugu hitzetaput zemankizunean Marco Agachaldeon Agachaldeon Hora eh, agaiten Agachaldeon españolez Españolean Buenas tardi Buenas tardi, nik ez dakit ez dakit edo erderaz, erderaz eh, Ah, man, zain dintzen eh, niba inovekia errezigela Ez ez ez ez, eta dakida, dakidana da bakarrik lehen aldeana Ez, horren aldean bakatu, ez dakit lehen aldean eta gero aldea Ados Ados Bon, beraz, berdin duki uh, espainiol jazi batean beraz. Euskaraz minzatzen bean bat da. Bon, espainila egiten nutzen da Amerika Latinako festivala edo laa festivala migitzen urterko festivala lastagabiazko da idailaren hogeita bostean ondoko hastean beraz. Okay. Uh, bon, kirasobra festivalaz beraz mintzatuko, afitxa baitu hala ere horttikabiatko dira bad, zergapa hor fititza hortan marko zuki kususzolarik, Marcatoussait tous chez Guidane. Bai, euh le, le tente de danser avec Chalen Conto le le tente euh, eh de avec I aski za bait polita egindute hau, uh, enfin, egindu, uh, batek, ez? eta atelier baie uh, agentzia teliekh bat, uh, bai. atelier melé uh, detsenden agentziak du uh, bai. shorto aficha. Bon, chez Westack artendo nesala aski askifite ikus tenalda uh, buruak sentsu batean begira eta eta bakearen simboloa mm -hmm. txuri bat, suria gainera. Hori ah. bai, ordoan ikusteko beraz, espikatzeko bai. uh, mm. espauzioen no ikusi, uh, beraz, badira dira, orpegiak, denak ber zentzura soeiten dute, uh, kolore, arrox, marroin, irandia, duten orpegiak dira, Gizon mazte ez da sobera, generoa, ez da markatua, hori ere haipatzen alda? Estilo simple batean, marra simple, kolore aldetik ele apla dola koak dira, estila degradatuak edo, uh -huh. eta kamai gori kamaio batean da. Hori ba, da nekraitun ta roxa, maroina, zinez ah, uh, bai. kolorea zuko beki kamaiio, eta kamaiioan uh, ematen aduzu uh, kolorea. Gorria, kamaioa ba duzu gorria, arroxa, maroina, talen. Ah, dox, dox. Bai. Eta erdian uh, agertzen da xoribat, urtzo bat, beraz bakearen urtzo bai. uh, famatua, uh, mokoaren puntan uh, oliba uh, adarrak baditu, beraz bai embolika dena hor da, bakeari begira, Kolombia izanen baita ortengo gaia, bo, bola. Benen hor, zerbait intezgarri, aurpegien erdi handen, utxuneak baitu sortzen txuria. Hori da, eta maketazioa aldetik ongil pentsatua izan da, eta afitza honek errabididu aspaldiko teknika bat, da erakustea betea dena, baita ere utxa dena. Hali Uh, bada uh, artista famatu bat echer duizena echer uh, Maur maurice cornelius echer berak berak egiten dituen obra batzuk aski famatuak dira eh hey. uh, bada kisena sonson baina <coughs> na uh, kushitotalik irudiak maraskiak denak uh, bai. geienak ezagunak dira bi eskuak magazten ari bat beste squa marastan ta bigarne squa len squa marastan ali eto et sine squa escalerac hori dira, dit avait rasquiotse se donne à couleurterne puis quand t'énerve toi dans tes guerres c'est ta ouai va dire escalerac et do centsutanard des verdin et tanartous bel centira gunera benan alderant sisere est toute centsuri que fait et rabil sendu ire mou bidea Ez, ezakizu ego gainean edo azpian zadean, uh, optiko efektuak efe, dira di, di eta gurea afitzari urubiltzeko, eserek planteatu duduen teknika da uh, marazki bat beste baterat erat joaitea. Me ez da, adibidez, bada famatu bat, urpean zira, zira ikusten duzun marazkiak dira againak eta Gorago ikusten duzu erik, againak bihortzen dira txuriak. Magazkiak uh, againaren formak ongi pentsaktuak dira, elgerakien laudelarik bihortzeko bi, txuriak. Bai, hori da, zentabada, lehenik again bat, gero bi, gero iru, gero lau, olapiskat tatzatzata ikutzen da, eta azkenean again horiek, again horiek, artean den utxuneak, gara espikatzeko, bai. Eta txoriak bilakatzen dira, beraz bai. zeruan gero txori bilakatzen da amagazkia. Badera beste adibideak, edo dalik ginduen Lincolnen portretua, edo horpegia. Horrundik ikusten duzu, edo ikusten duzu Lincolnen horpegia. Meni horubiltzen zailadik ikusten duzu gala eren gorputza. Mm -hmm. Bege emaztea ah, zena. Eh. Eh. Ikusten duzuna, ikusten ez duzuna. Eta horzen zailena, importantea da... Uh, import, berra importanzia ematen da utxa denari baitere betea denari bai, utxarekin uh, lehen ukaldian utxune bat ez duzu ikusten baina nazkenen utxune horrek beste marrazki bat xortz bai, beste adibide bat bi perfilak bai askotan ikusten dira perfil horiek beltzez eta erdian den gune xuri hori baduzu edaluntze bat mm. Psikologoek baliatzen ituztea, eh? zolako marrazkiak bakizu. Zer da ikusten duzun lehen gauza, bai, marrazki honetan, eh? eta, eta zer egan haiduen zuen hortasunaz. Azkotan bai. ere ere biltzen da komikian. Hori edo ez haipatu konuke uh, verdan egindugun, Inaki dugun uh, lehen tomoak. Mm. Lehen izen, uh, azala, horundik ikusten, iku, lehen kolpeak ikusten duzu uh, Pertsona bat, hori uh, tranxar batean edo, uh, uh, bai? Bai, den bai. etxe baten erdian, edo gerla ondoko irudibat, azkirean, eta bai. erdian, pertsona, urkunean. Bai, eta et gero... Bi garen eukadean, <laughs> me ezuk errandi da ikusi dut, benen ezakit, ikusi Pencha... Ikusten da, bai, bai, eh? penchatu behar da, daliren margoarekin, margoa e bada ber, bergauza, edo horrundik ikusten duzu, edo horbiletik. E Hala, eta... espikatzeko zer ikusten den, ikusten da buru esur bat. Buru esur bat, esken fina. Hordiren obiektuekin, shortzen da, beste irudi irudibat. Ilusio optikada pishkabat? Bai, bai, eta bada, bada beste des, desmarchabat ere, komerzial com, desmarchabat ere. Eh? Ah, Senta uh, askotan ikitentu zuherik uh, azal bat, sorzen duzuherik zuherik humilden dako, askotan ugundik ikusi behar da. Mm. Eta beste azalen artean zuhera, fiteago fit, fit ikusi behar da. Eta burgu ezur bat ikuste alen kolpez, hauzen au, gure el burgoa. Ege da, ah, ege da ba duela ere efektu hon uh, bat, za ikuste maduzu uh, ba, maha askia bera. Fe. Eh, maraski Chimple arrango dugu beh euh, ikusten duzu pertsona bat baina azkenean oui. uh, beste zerbait uartzen uh, sailerik be givelean beste zerbait erakutsi nahi zela za seuna ideia ta horrosten <rire> da Bon uh, bourgeois esta uh, ideia ilay idei peribata hori uh... Kusi uh, izan da deia. Uh, bai, bera, eskotan. Uh, plazia bat dela, ah, hori, eztegit. Ah. Uh, ide, ideien plazia eztegit. Gero, uh, gero gure afitxadi ogilzeko uh, berriz, uh, horrein, zi ikusten duzu gehiago? Buruak edo uh, txulia? Hau da. Nik txulia ikusten duzu lehin. Bai, bai, bai, bai. Gero buruak hain niz badira eta... Be, bai, gero segidan ikusten duzu uh, txoriak bai. duen simbolika eta... Baina nahiunt hori da, bai, utxone hori bai. esker uh, soktu dute uh, txoria. Bai, ma, iludi bat, marazki bat edo, ilu, iludi bat ez da bakarrik, maraztuta arikin... bakarik bakarrik, otsatzen daile, marazk, maraztua ez den arikin. Hmm. Bai, bai, bai, jostatzeko manera bat da, jodan, edo... Oshatzen duzu errik marazki bat, pentsatu berdu zu beti, beti, beti, maraztu ez duzu nari. Mm. Edo maraztuko ez duzu nari. Oli giten da ele, bonsai euh, artean ele. Ah, bai? Bai, musen artean. Ba, zu harbol bat. Mm. Benen, harbolak betet zen ez dituen utxa guztiak kontutan hartu berdi da ele. No, la ori, <laughs> bonzai zutu lertzen. Ba, kit bonsai sale ahondiaz irela, Marco, hans. Ahondiaz takit, benen e uh, artisti coquy oui ki... tikiak dit la bonsaiak belas tipiak est dit la baie de kirke une uh, badutabe uh, landacheten badu uh, bonzaika bat bonzaika iranado uh, maestro bat et donc il uh, ah. y a il y a une Laurent Darieu Hollande bicida Vietnam eta ta uh, Thaïlande et ta landicheten art bicida Ora in lantzen dituen eta Facebooken ikusten uh, ah, uh, uh, da dira lantzen dituen arbolak eskaleragatikin lantzen dituen. Ez bonsai izagutzen ditugu bonsai estira dezentira showing. Bai. Beste da edostoin edo uh, denda negozioan laituson uh, ala. Me esko bonsaiak etal dira metra bat agerdi bi metro eta udia. Dizu tik tik dira mame. horiek. <laughs> <laughs> Borden ucuneo liak, zertu lehtzen... <laughs> bai. bai, bada estilobat, bada estilobat dutzen dena bunjin, da, leitre, yakinchua. Uh -huh. Eta, uh, lanzen duzu eriko lako arbol bat, da, marra bat besaala, hola, eten duzu lako kenyu bat, uh, pinzala bat ikina, marra uzten du parte bat utxa. Eta, bete adena, hartzen du indaga utsia dena ekin. Ala, ez duzu mm -hmm. bestela ez betetzen bali dena dena anulatzen nu, da. Eta mm huli -hmm. zona batek edo gune batak ilabazten du beste gune bat alekin. Uztuz, uh, bai, bai. azken janez pasioa ustuz bestea betetzen da. Eh. Bai, bai, bai. bai Ikusten bai, bai. da, zerbait bai. usatzen da ustuz ingurukoak. Bai, hori da, eta utsia ez da bakrik utsia. Aha. Ba zu galoritzugun ere utz. Sese sese sese. Tanta oli warz ein sta importantzia da es auch das Marchi Marchi Bertigo Stundenelik. Und dies auch Alficha. Eszu zu ola goetan Chartoubert. Cousin de Soue et do Hala, zuzu, untantzatzen, un, un bi horpegiak eusten zuzualik per, edo eusten zuzu, bi perfilak, edo eusten zuzua. Darik du beste zerbait, bi perfilak hartu du, ta, perfiletan, ah. yotzen, orik, sen, eta perfiletan gehitu ditu persoenaiak. Bai, gitarra jodzen horrek, emazte zahar eta gizontzahar bat, hurri ere famatu da. Boa, ame, bai... Ez e... izuterraten, irratzen edo izita zuna, ez da hutsa? Ez... Dena erraiten du, jostu bai, ki esintasunak. Horri da, horri da. Boa, ebe... Oh, Zenbat gauza, eh? ezkenean, bai. bada joztatzeko behintzat hori esker ere jokoa bai marazkilari baina bai ikusten duen adentzat eta marazkiari begira da, dagoen adentzat eta da irratian zuten duen adentzat ere. Bai. Bistanda. Marazki bat inen dauko zu, Marko? Bistandela. Ah, Bistandela. Zanunxa, zan hontxa, zan kutsa. <laughs> Picaine. Jean-Foot. <laughs> <putz. laughs>